Lund pratade om redan på sin tid som statsminister. Och det är för det första som sagt var väldigt kul att se att det börjar gå hem hos folk. Det är bara synd att det har tagit så lång tid. Mm, den här politiken har vi alltid fört och jag har aldrig sagt något annat visst. Men vad det gäller arbeten och bostäder så är det väldigt tråkigt då att man ser att det finns bostäder. I alla fall fanns det. Det börjar bli sämre på landsbygden också med bostäder. Men det finns inga jobb. Och få på landsbygden, inte så mycket i alla fall, men det finns bostäder. Och så precis tvärtom i Stockholm. Och vi vill ju alltså försöka få företag att flytta ut. och Genom eh, man ska hjälpa till med skattepolitik som gynnar det och så vidare. Bidrag för de som vill flytta ut. Också Centerpolitik. Då vill jag fråga Sverigepartiet. Hur konkret tänker ni bära råd för att decentralisera? Och under vilken tidsplan vill ni flytta ut? Och framförallt, var vill ni börja? Ja, vi vill eh, hellre moroten än piska, om man säger så. Att man ska ge stöd åt företag som är ut. Och... Jo, men konkret, vilken form av företagsindustri eller företagsaktiviteter ska ni börja med att decentralisera? I vilken mån ska ni göra det? Och med vilken sorts reglering? Vilken form av omläggningar i skattestrukturer ska ni göra? Ja, det finns väl ingen speciell industri vi har tänkt på framförallt. Det gäller väl de allra flesta. Och sen även när det gäller statliga då, utlokalisering sen tidsplanen den är ju snabbare och bättre bara inte får svåra konsekvenser då. Mm. men det, sen är frågan viljandes företagen också mm. och den här frågan har ju upp med många andra frågor det är väl där Centern och Sverigepartiet skiljer sig kanske framförallt därför att vi tänker inte längre ta någon som helst hänsyn till vad företagen tycker mm. därför att vi har inte råd att låta bort emot 300 000 småbostäder, allt som allt, i innerstan, fortsätta vara kontor. Vi tänker inte låta det fortsätta. Då får det kosta kontoren vad det kostar vill. Vill de snobbigt hålla sig kvar i innerstan, då ska de få betala för det. Och det ska kosta dem en jävla massa, ursäkta franskan. Det ska kosta så pass mycket att vi då ute i regionen istället kan bygga till nya bostäder och få till ett litet lokalsamhälle ute i till exempel Tyresö, ute i Stockholms län då. Så att det Tyresö ska mycket väl kunna bli ett självförsörjande samhälle. Och det ska då i så fall de här företagen som prompt måste hålla sig kvar i stan, få bekosta. Sen ska vi då i och för sig titta lite grann på framförallt dataindustrin, dataföretagen. En del av dessa företag är tvungna att hålla sig kvar i Stockholm eftersom de har ingen som helst data... Det finns ingen som helst databana ute i landet. Bara så fort vi kommer ut i regionen så är redan databanan så gott som halverad. Den så underbart beryktade stambanan man pratade om, databanan man skulle bygga i Sveriges inland, från norr till söder har fortfarande inte kommit i stans så visst får man ju förstå att en del företag är tvungna att hålla sig kvar i Stockholm eftersom där finns den enda datakontakten men vi är alltså beredda att vidta vilka som helst konkreta åtgärder för att ge dessa 130 000 personer bortemot 62 137 vid senaste räkningen är ungdomar som står i bostadskö och inte har någonstans att bo Det är sjukligt mm. Så vi kräver en direkt avkontorisering av innerstaden Alltså börja med kontoren Och sen också försöka nyetablera De företag som är nyetablerade i Stockholmsregionen ska Till att börja med få göra det ute i länsregionen För att det få fått i lokalsamhällen, Men också genom varsam förtätning Av förorterna, redan befintliga förorter Där det då alltså finns eh, Som bekant mark, eh, Redan lämpad mark för ändamålet, För liten att använda som strövområden eller så är det bara avverkningsåkrar som har fått stå och växa igen eller så är det rivningstomter varsom förtätning där med höga miljökrav på industrier Ja det är ju riktigt att det skiljer oss lite att, till vilket pris som helst med företagen det, det tror jag innebär att företagen mm. kanske får lägga ner och så vidare, man får ju ta det lugnt sen finns det ju mycket siffror du kom in på bostäder va mm. och eh, det är ju riktigt då att det finns så mycket kontor inne i stan, men eh, det vi säger då det är att eh, Bostadsbristen Den beror ju inte bara på det alltså det, det står en mängd kräver Och det måste ju ändå Så att säga Till nya byggnader hela tiden Och vi vill inte bara bygga och bygga och bygga Tills hela Sverige är en stor betongklump Vi vill ha kvar gröna Sverige Som det är, som det är då Så verkar det vara en lösning Att bara bygga mer och mer Nej, äh, De här kontorna att... måste ju också flytta mm, att jag, också. Jo, möjligt att jag var jag lite oklar där eh, Som kanske bekant finns det en hel del också industrilokaler ute i framförallt länet men också ute eh, i kransförorterna i Stockholms kommun Dit vill vi utlokalisera en hel del, eller rättare sagt så mycket som det bara är möjligt av alla dessa kontor och industrier Vad som sen fattas är bara en viss förtätning av Stockholms kommun och framförallt en expansion av Stockholms län så att vi kan få tillstånds en inomregional balans inte ta in mer till Stockholms län utifrån, utan vad vi ska försöka göra nu är att få hela Stockholms län att expandera i samma takt som kommunen, så att hela Stockholm kan bli ett jämngrått, jämngrönt område, en jämngrön, jämngrå region så att vi kan få en balans emellan där, för som det ser ut nu med ett nästan 100% grönt lyckligtvis län och ett precis förruttnande Stockholm. Det har vi inte råd med. Men vi kan få de här, som, som jag sa, lokalsamhällena. Där man har grö, gröna, väldigt gröna fält runt om de små grå kuberna. Ja, det var ju tråkigt att ni har börjat vilja ha jämgrått, jämgrönt överallt. Jag trodde att ni ville ha eller sår i det var jag har förstått. Men så har det alltid varit, vi har inte ändrat inställning. Vad jag just sitter och säger är ju det Att vi ska försöka få så att vi får ett så jämnt grått så att vi inte har alltså så Allt det gråa skitiga döden Inne i Stockholms kommun Om vi försöker fördela ut den här döden Så kan vi se att den här döden blir levande Men man... Därför då får vi just lokalsamhället De små samhällena som klarar av att driva sig själva Utan att det behöver inverka Det minsta lilla negativt På vare sig miljön som sådan Eller som man då så gärna pratar om När man inte har någon konkret miljöpolitik de gröna fälten. Måste man välja med en och coola, det Är det antingen helgrått, helgrönt eller jämgrott, jämgrönt? Vad vi menar, och som Santen alltid har menat när vi pratar om jämgrott, jämgrönt, så är det just den här balansen. Där vi har de här små vackra. För det, vi tycker lokalsamhället är en vacker idé. Och det har ju bevisat att lokalsamhället är det starkaste av dem alla. Mm. Eftersom de har minst defekter på alla håll och kanter. Men vad vi menar med jämngrått, jämngrönt är just lokalsamhället som, då, som man då betraktar som grått, som det är stadsbebyggelse. Det är då, man, då kommer man automatiskt in och bara prata om betongen, den grå betongen. Va? Så för att följa termer bara har vi sagt jämngrått, jämngrönt. Små gråa klickar i det stora gröna fältet. Ni har ingen fundering på enda är partisymbol då? Fyra, Fyrklävet? Det gräna fyrklövet att ha två gröa gråa och två gröna. Alls inte. Alls inte. <laughs> Nej, vad var bara en fråga. Kommer vi kommer så mycket länge på den frågan. Jag skulle vilja fråga hur uh, har bo, uh, Sverigepartiet något som helst bostadspolitiskt program ja, att utgå ifrån? Ja, det är en av de viktigaste frågorna vi har. Mm. Som uh, vi har en väldig bostadskrö nu i Stockholm framför allt. Mm. Och uh, det kommer det kommer bara in fler och fler och fler som ska ställa sig den här krön och de måste ju bo någonstans Om det bara ska komma in fler och fler då måste man bygga det Det är ju helt ja, det är självklart. Såklart. Och det vill inte vi vara med om. Så vi vill inte bygga bort bostadskön man kan rösta bort den det kommer ju, om vi kommer in då på invandringen till exempel då kommer du det in. Där det hittills kommit in 16 71 i år mm. eller till 30 juni. Och de måste ju alla ha någonstans att bo. Förra året så var man tvungen att bygga ett helt nytt Eskilstuna i motsvarande och vad tar inte det på miljön om alla de ska ha en bil Om alla de ska ha en tv Om alla ska någonstans att jobba i en industri och så vidare Och så ett nytt Eskilstuna varenda år Det, så. det här nya Eskilstuna rörde ju hela landet Det var ja, men men... ett nya Eskilstuna man byggde i hela landet Och eh, varje år det... Varje år, ja, just Det roligaste är att in till Stockholm ifrån Svenska landsbygden Flyttar in en ny stockholmare varje timme mm, men, Det är men... där den stora, den stora klicken kommer under fem år flyttar hela Norrköping hit. Det vände förra året. Mm. Ja, det började vända. Mm. Men vi har fortfarande, och även om det fortsätter, den trenden den fortsätter ut... neråt, så kommer vi fortfarande, om två år då, att ha fått in ett helt Norrköping här, på allt som allt fem år. Vad vi vill göra till att börja med, för att då... För att vi har en balansgång där, emellan inflytning till Stockholm och just flyktingar. Eftersom det där är någonting då man menar på att alla flyktingar kommer hit och vill bo i Stockholm. Jag förstår att väldigt många efter att ha levt på den fattiga landsbygden i sitt hemland utan ens så mycket som en civiliserad vattentoalett vill komma och bo i en av världens vackraste huvudstäder. Det skulle vi också göra om situationen var likadan för oss. Och, Vad vi däremot säger är att låt inte såna här saker som misären i Sjöbo uppstå. Låt inte det. Säg bara till kommunerna att ni är tvungna att ta emot dessa flyktingar. som alltså med piske. Inte fisken, Nej. Men man ska, var... de ska, man ska säga att de är tvungna men inte piske. Mm. Man ska säga att de var tvungna. Man ska säga åt dem att vara tvungna att ta emot dessa flyktingar. Men givetvis ska de då få statshjälp för det. Självklart ska de få det. Vi kan inte bara bela, uh, belasta en massa saker till kommunerna då som Socialdemokraterna har pigga att göra. Framförallt vad gäller miljöområdet. Att bara lassa över ansvaret. Utan vi måste givetvis genom statshjälp för detta. Därigenom så kommer vi dels spara en hel del av miljön därför att vi slipper bara nybygga, nybygga, nybygga i Stockholm. Vi får tillstånds en början till regional balans. Sen måste vi givetvis hela inflyttningss... till Stockholm stoppas. Den måste stoppas. För att vi överens om att Stockholm kan, har inte råd att expandera nu. Men den har ju vänt för Den började. Vi får hoppas att det fortsätter så. Men nu finns ju mm. även bostadsbrist. Det är ju inte bara Stockholm. Den började, det börjar bli bostadsbrist mm. i hela landet nu. Ja, visst gör det, det. Det är allmänt bekant. Om det är... Där har vi överhuvudtaget så har vi en regional obalans i Sverige tack vare socialdemokratisk så kallade då, eh, regionalpolitik. Det har ju visat sig i flera år att deras har varit under all kritik. Vad vi måste göra som sagt är att börja reglera om, utgå ifrån Stockholmsregionen, flytta om, fördela om allting som kommer till Stockholm idag. Fördela om det så att vi kan få ett jämnt tillflöde till hela landet. För Norrland till exempel har inte råd i Sverige. Norrland har inte råd. Det är den del av Sverige som utarmas mest. Och hur mycket förlorar vi som stockholmare på det i pengar? Till exempel om vi ska titta rent kräft. Vi förlorar enorma miljoner på det. Därigenom om vi då får tillstå en utflyttning av till och med flyktingar. Och sen också kräver vi att det är omänskligt. ...att flyktingar ska behöva vänta i flyktingläger i upp till fyra år på att få besked om de får stanna eller inte. Mm, du sa varför de sökte sig till Stockholm, att det berodde på vattentoalettet, för de kan få hela landet. De söker sig till storstadsregionerna för att de har många andra vänner och andra, andra invandrare som har kommit tidigare framför allt. Mm, jo, det är givetvis också en orsak. Men sen är det också mycket, vilket då invandrarverkets förfrågningar visade... ...där man under anonymitetskontroller frågade varför de vill flytta till Stockholm det var just som du sa då man har släkten här man har vänner här det är mer civiliserat man vill äntligen få en chans att känna att man bor i ett stort samhälle sen så sa du här att man skulle lokalisera ut alla då att de jämte över hela landet mm. men först så gör man det det gör man ju idag också men sen när man har gjort det och de får välja vart de flyttar då flyttar de ner till Stockholm de flesta eller många av dem i alla fall mm, visst så, då frågar jag er hur ska man komma åt det problemet då som jag såg genom att få till stånds en bra regionalpolitik säga nej till den här flyttlastpolitiken. gör det lönsamt för folk att stanna kvar på den ort de antingen är födda på eller inflyttade till gör det lönsamt för dem att stanna kvar där så vi får lokalsamhället så att industrier inte kan flytta till Stockholm så vid de inte vill betala multis för det utan de ska helt enkelt få stanna kvar på det här och det här och det här stället där de uppstod mm. på så sätt så får vi till stå. En, ett fungerande litet samhälle som i sin tur kan expandera vad det tycker jag att det behöver. Så att de, det här företaget då inte flyttar till Stockholms vd-börande, inte beredda att betala en väldigt hög etableringsavgift. Men hur ska ni få företag att flytta från Stockholm ut då, som vi förespråkade, då med att man ska få lättnader i skattepolitik och arbetsgivaravgifter och så vidare? Mm, det är du just sa, det var Centerpolitik från 1979. Mm. Att eh, Just som vi sa, genom skattelättnader och genom sänkning av arbetsgivaravgifterna för de första fem anställda och på sikt försöka höja det om de är beredda att utlokalisera sin verksamhet. Men då har vi återigen det här företagsproblemet att de kan inte flytta, alla företag kan inte flytta ut. Så för, vad vi måste börja med, det allra första vi kan göra för att få till stånd en bra region i Stockholm det är att vi måste ge förutsättningar för utlokalisering av företag. Vi måste börja bygga databanan, stambanan. Vi måste börja satsa på väldigt mycket tågtrafik i landet. Så att företag som producerar, inte bara tjänster utan även eh, hårdvaror, ska kunna frakta dessa. De ska kunna frakta dessa med tåg billigt. Så att de slipper ta till den här dyra eh, lastbilsfrakterna. Mm. Ja, det ingår. Sen sa du för ett misären i Sjöbo mm. om dina partikamrater det usch. Uh -huh. usch ja om man såg den här centerstämman mm. då såg man Sven Olle satt helt ensam på en bänk då jo. och man tänkte då, vad har denna man gjort som sitter det måste vara en fruktansvärd människa han sitter där, han är en massmördare eller har han ägnat åt grov narkotikabrott eller har han våldtagit eller vad han gjort, mm. nej det hemska han har gjort, det är att föreslå en folkomröstning, mm om att folket ska få säga till en fråga som man hade svårt att lösa upp i kommunalförmäktige man hade den uppe gång på gång på gång och man kunde inte lösa den där och då kom förslaget då att vi låter folket bestämma och det här är verkligen Sverigepartiets politik att folkomröstningar ska användas i större utsträckning än vad det gör idag när demokrati i både kommuner och i hela Sverige beslutande folkomröstningar som rör, som rör folket då. och vad tycker ni om fler folkomröstningar typ Schweiz till exempel? Folkomröstningen är ett väldigt bra instrument. Det är ett av de vackraste demokratiska instrument vi har. Vad vi däremot tycker är att man är sjuk. Sjuk om man vill börja folkomrösta om människors liv. För då? då är det nog sjukt på gång. Vi tar emot i rundat 16 000 flyktingar om året. När det är bort emot 25 miljoner om året varje år i Bangladesh då. Där är det 25 miljoner bara där. När vi har bortemot 25 miljoner människor som skriker efter sitt eget liv. Men du kan inte antalsmedel sitta sitt med 25 miljoner 16 tusen. Nej, visst. Nej. Jag tycker ändå att vi tar in en skrämmande liten del Nej, som då... en av världens rikaste länder. Vi har blivit så förbaskat egoistiska och bortskämda i det här landet att vi sitter och vänder på våra slantar, gnider och sparar och stretar bara för att kunna ha en fet plånbok. Ja, du... Medan folk där nere dör dagligen för att de vill säga vad de tycker. Folk dör i sjukvårdsköer och så vidare också. Mm, att, att du är rik och så, det, det är din sak då. Men att jag är inte rik men jag menar att vi gemene svensk är rik, det kan vi inte komma ifrån. Men jag tänkte då på de här sjukvårdsköerna att vi inte ska kunna ge gamla sjuka tillräcklig vård. Har mm. det. Är vi rika då? Ja, våra landsting, till exempel Stockholms läns landsting är ett rikt landsting, det är ett mycket rikt landsting Så det roligaste är folk att Folk får den vården vi behöver och så vidare Nej, tyvärr får de inte det Och en stor del av det har Socialdemokraterna sett under de sex år de satt som majoritet i landstinget Men varför att under de sex åren, ni har väl sett de här eh, skyltarna då där det står att i 14 år har borgarna icke-socialisterna, det stora hemska kapitalistmonstret då va, härskat i eh, landstinget jag menar, det är allmänt känt att under de sex åren de satt däremellan vilket är för att egentligen satt vi då inte i 16 år utan eller 14 år utan det var sex års avbrott för socialdemokratin. Och under de sex åren raserade de så kapitalt mycket att vi idag ser det i form av enormt långa vårdköer vi ser det i personalkrisen vi ser det i nedläggningar efter nedläggningar efter nedläggningar av både den ena och den andra kliniken. Vi mm, har en del exempel på det, vi har konvulsenthem och så vidare också, mm. vi hade ett i farst eller ute i stortort som heter Gebers mm. kanske var känner till det gjorde man om till flyktingläge mm. och jag pratade med en dam då hennes man, bodde på det här eller Gebers mm. han flyttades då till Huddinge långvårdssjukhus och när hon hälsade på honom då låg han i en korridor där, i en säng i, sina, i, i sin egen avföring Fast han låg inte där så länge för han sen. Mm. Och det här, tycker, det här ser vi väldigt allvarligt på. Så det här, ska, det här ska inte få förekomma. Nej, det är inte klokt att pengar kan regleras så snett. Och att de bara kan snålas in på. Det är inte klokt. Landstinget är tvungen att satsa vart enda öre de har. Och inte snåla in på en spänn. Det är en skyldighet vi har gentemot våra folk våra människor här i Stockholm i Stockholmsregionen, det är vi tvungna att göra. Vi kan inte göra som so Socialdemokraterna då, vilja snåla in för eventuellt kommande dåliga år. Det har vi inte råd att göra, därför att under tiden dör människor. No. Och där håller jag ju med Olof Johansson då, här tror ni gör det också, att så länge folk ligger och dör i våra korridorer, så har vi inte råd att sänka en skatt i Stockholms läns landsting. Det håller jag inte med om. Man Alltså aldrig sänka skatten betyder inte att någon får in eller höja skatt eller ha en oförändrad då vill ni ha mm. det, det går faktiskt att få pengar på annat sätt förloss pengar omfördela från andra andra aktiviteter landstinget då, man kan skjuta till mer pengar till landstinget mm. överhuvudtaget från statlig sida menar du? från statlig sida mm. och det behöver ju inte betyda en skattehöjning nej inte alls <coughs> eller, eller, eller att, men man kan äh... sänka skatten mm. också varför en sänkt skatt, framförallt en sänkt marginalskatt, betyder nog att vi får in mer pengar, att folk vill jobba mer tror jag i alla fall och det var en syn på hela vad man pratade om var alltså då en sänkt landsningsskatt. det är det vi inte har råd att sänka vi har givetvis råd att sänka marginalskatterna ja. men eh, vi kan inte sänka en landstingsskatt det gör vi inte inte om vi ska få till en extrem tempohöjning av de två verksamheter landstingen bedriver kollektivtrafiken och eh, sjukvården och Nu pratar man ju då vitt och brett om att satsa på både renåretredje och landstinget och dessutom då vill man, eh, ja, man vill genomföra de här enorma förändringarna vad beträffar kollektivtrafiken, vilket är bra. Man har egentligen sagt sig börja vilja eh, satsa på en aktiv sjukvård, vilket är bra, men man har inga vägar att komma dit. Medan centern då började det här med att föreslå en omstrukturering av hela det här politiska uppläggningsområdet Vad beträffar sjukvården Idag har vi eh, fem sjukvårdsenheter i Stockholms läns landsting Det är norra, södra, sydvästra, nordöstra och östra och västra då. Medan vi föreslog en decentralisering till att börja med av det politiska ansvaret där i Och vi fick igenom det så äntligen har vi då börjat få till stånd en förändring där men så länge det kommer att kosta så otroligt mycket pengar att förbättra vårt landsting så har vi inte råd att sänka landstingsskatten. Mm. Mm. Men vi kommer in på det folk omröstar om liv, så. Det. Mm. det gör man även om man, om vi slår folk om, om landstinget då, då är det folk om resta med också om liv om folk ska lägga dö eller inte. Ja, om man då röstar för en lägeskatt skatt som du dig? då röstar mm. man emot då röstar man för att folk ska lägga dö eller inte då ska man inte mm. kunna rösta om det heller. Jag sa just att vi kan inte sänka landstingsskatten. Nej, men om man skulle rösta om det, då röstar man ju om liv. När man röstar i landstingsvalet så röstar man inte Nej, men om vi skulle haft en folkomröstning... Ja, ja. Då skulle man ha röstat om liv. Ja, då ska man inte få genomföra en sån folkomröstning. Nej. Nej. Inte, inte när vi tar upp sådana saker som huruvida människor ska leva eller inte. Och det är just där jag tycker att eh, folkomröstningsmöjligheten, folkomröstningsrättigheten missbrukas i Sjögon. För när vi då som... Det trots allt en väldigt, väldigt rik nation. När vi kan säga att vi ska folkomrösta om huruvida människor ska få leva i Sverige eller inte. Ska få komma till Sverige och fortsätta leva. Då, då har vi fått någon sjuk inställning i det här samhället. Vad anser du om den här Moderaten har med Drammel? Jag tycker att han, mm. hon... hon Förlåt. Ja. förlåt, förlåt. Jag har alltså ingen som helst aning om vilka moderater det är som här ja, där nere. Nej, det är... Den ja, jag vet är linjen de har drivit. Ja, alltså, hon är inte där, men hon har gått emot moderaterna och erbjuder sin mm. herrgård, eller vad man ska säga, till Det flyktingar. var flyktingar. Ja. Det var hon, ja. Just det, just det, det, var hon, ja. Hon har gjort ett väldigt bra arbete. Mm. Därför att hon säger att visst, kom, hon erbjuder den här, nästan i sin herrgård, att, som vistelsort, tills beslut har fattats. Till flyktingar? Mm och så ringde en av våra medlemmar ringde och pratade med henne mm. och ringde och föreslog att hon kunde ta emot folk från det här läget utanför i där folk bor i husvagnar mm. fyllgubbar och så vidare mm. som, inte, som ligger och dör där mm. men det ville hon inte Varför de fick hon bara en av var 200 spänn per dag för och flyktingarna fick hon en 600 spänn per dag för mm. så det är vad så är det bara pengar precis som alla andra där tog den solidariteten vägen Alltså, ja, så. Det var ju mer än man hade någon aning om, förstås. Mm, det är bra att det kommer fram. Ja, det är verkligen det är verkligen bra. Ungefär som Sosakunionen är en nörd som inte ens vill folkomröst utan som bara säger Resolut nej till att ta emot flyktingar. Det är två stycken där uppe som bara resolut vägrar. Och vad har den för motivering till det? Att <clears throat> vi vill inte ha flyktingar. Varför vill de inte ha dem? Ja. Någon som man inte måste, Det måste ju bero på något. Mm, visst. Och förmodligen finns det en, men den går inte att få till stånd. Den kanske beror på arbetslöshet och så vidare uppe i norr Det finns en jäkla massa arbetslöshet uppe i norr, visst gör du det? Visst det kanske det? beror på det då Det är möjligt att det beror på, men jag tvivlar, jag tvivlar skarpt eftersom de flyktingar som erbjöds att komma dit var eller som hade de flyktingar som erbjöds plats där uppe då som regeringen föreslog att flytta upp i norr var tekniker industriarbetare och hantverkare det vill säga människor som skulle kunna starta igång och sa sig vara beredda att starta igång en industriverksamhet upp i norr. Och de får inte göra det de första tre åren. eller Nej, de får inte det givetvis. Men de här var, det här var alltså de flyktingar då som väntade på konkret besked inom ett halvår. Så just i norrland placerar man just de som tänkte kunna starta igång saker. Mm. Och övriga Sverige fick då de som inte hade kunde tänka sig det. Därför att... Delar de... man upp flyktingar på det sättet mm. alltså? Nej, det gör man väl inte direkt. Vad jag vet i alla fall. Jag vet inte... Helt 100 procent, jag jobbar inte på mm. Invandraverket Vad jag vet var att det här såg man ett utsökt tillfälle Att börja få en aktiv regionalpolitik igen Om dessa flyktingar då som bevisligen hade den här utbildningen Och den här kunskapen kunde få placeras uppe i Norrland Så kunde man få till stånd sin aktiv regionalpolitik där Och sen säga, titta, visst kan svenska flyktingar Så att ny, nyn nynazisterna får sin knäpp på näsan Är så ny nynazister? Nej vilka var det som skulle få knäppa näsan? De nya nynazister som säger att vi inte ska ta emot några som helst flyktingar i Sverige. Skulle de vara någon typ av lobby då till Sosarna i norr då? Eller vad är det frågan om? Ja, det är, jag tror att det är väl ungefär likadant där som man vill ha det till eh, att centern är i Sjöbo. Även om centern är bevisligen i Sjöbo och har klanta bort sig så det är det långt bort sans och sans förnuft. På vilket sätt? Ja, när de tillsammans med nyfascistiska svenska rörelsen börjar gå ut och try trycka gemensamma eh, <kör> propagandamaterial. Vilken, vilket uttalande och så vidare är fascistiskt då? Man, man, man kan ju inte... Fascist är ganska grovt anklagelse visst. visst. Då måste, Men då måste den, man ha belägg för det också. Ja, visst. visst självklart. Men när den, den nysvenska rörelsen som den heter som erkänner sig vara nyfascistiska när de trycker ett propagandamaterial kan prata idag Propagandamaterial mm. Och centern i Sjöbo ställer upp på detta Att arbeta för detta politiskt Då tycker jag att vi har något sjukt på gång man, Det är därför jag vill Att samtliga aktiva i Sjöbo-centern Avgår Man anlitade ju en person därifrån Och då måste du säga vad du har läst det. Mm. Och vad är det skriften då Tyckte du var fascistiskt Vad jag tyckte var nyfascistiskt där Var att man vill säga nej till en beblandning Av svenska och utländska raser. Människoraser. Stod det så? Man vill ha ett stopp av beblandning... Eh, stod inte raser. Nej, inte människoraser. Nej. Men av folkgrupper. Man vill få ett, ett stopp för beblandning såväl eh, religiöst, kulturellt, politiskt, socialt och sexuellt. Vill man få ett stopp av beblandning av olika nationella folkgrupper. Mm. Eller internationella folkgrupper. Och det... Det är fascism. Det är en del av fascismen ja, ja, ja. Vilket de till och med känner själva Och jag säger först som sist Att när vi, kan, när vi då som svenskar Kan börja säga nej till en sån sak När vi kan börja säga nej till människor Rätt att komma till Sverige och överleva är medan Pakistan som världens fattigaste land Tar emot 3 miljoner flyktingar och så säger, visst, vi kan inte hjälpa er mer än att ni får komma våra gränser. Jag kan inte säga att de tar emot 4-5 miljoner flyktingar. Mm, det var 3 miljoner förra året. Ja, men eh, ska, det, det är ju sådana som kommer från Afghanistan från kriget som mm. har förflyttat sig en liten bit över gränsen. Sen när kriget är slut så kan de flytta sig tillbaka. Mm. De lever där i stora flyktingläger, fattiga. Mm. De lever i lite tält. Kostar, skulle vi vi vad det Norge, då skulle vi kunna ta i en 3 miljoner normen utan vidare om de skulle bo i... Mm. Men det är samma förutsättningar som med afghanerna bor. Mm. Så du kan inte använda mössigt mm. jämföra när de kommer. Men då 16, frågar jag dig. Då frågar jag dig som Sverigepartis, Du säger att ni, ni skulle mycket väl kunna vara beredda att ta emot 3 miljoner norrmän på ett år om Sovjet invaderade. På samma sätt som Pakistan tar emot. Mm. Är du då beredd att ta emot 3 miljoner Pakistanier hit i Sverige? Nej. Varför inte? Bara för att eh, det är. Det... Under samma normer menar jag. Det kan ju då ja, till exempel Afghanistan göra eller något annat Iran eller något som ligger bredvid det. Var i ligger den skillnaden? Om de frivilligt om dessa tre miljoner pakistanier frivilligt tar sig till svenska gränsen på något sätt. Mm. Utan att vi behöver belamra några som helst av våra pengar från vår statsbudget för att hjälpa dem över gränsen. Om, vi, om de, dessa tre miljoner pakistanier står och knackar på våran port och säger hej får du komma in och bara slås ner någonstans. Ja, om de då skulle leva i ett lägger då som Afga afghanerna gör mm. och sen afghanerna kommer ju återvända vilket jag tror de flesta inte iranier, kilena och så vidare som kommer hit idag, många av dem har nog inte planen på att återvända nej jag förstår dem, jag förstår dem mycket väl ja men de säger en flykting, det har, det har ni också slagit fast, mm. att en flykting vill återvända när det blir bra i, i landet mm. jo många vill göra det, visst. och jag förstår också att många inte vill det Därför att för många så innebär deras hemland, deras rötter, ingenting annat än ond, bråd, död. Nej, Sådant men sen, det sen, sen när det blir inte, sen när man inte riskerar sitt liv. Mm. När det blir demokrati och så vidare i Chile och så. Visst. Men tror du att, det är kul att du tar ur Chile, uh, chilenska folkgrupper har väldigt mycket kontakt med. Och uh, jag frågar dig, när Pinochet har blivit störtad och utkastade du landet och hela, hela hans eh, tyrannregering då, vill du ta emot honom då <laughs> har blivit kastad ur landet tror du att du till exempel skulle kunna resa tillbaka till Sverige under de förhållanden när du, när du vet att allt det där landet har givit dig fram till dess inte är annat än ondbråd Tror tror inte du att det sätter såna spår i en människa att hon inte vågar Nej, om om jag om det blir då hetsen ökar mot oss som arbetar som vi gör nu. Och vi blir tvungna att lämna Sverige. Och jag vet att då blir hon döda om jag sticker tillbaka till Sverige. Mm. Om då de störtas, så skulle jag gärna vilja återvända. Mm. Då är du kanske en av de lyckliga två som inte har väldigt lätt för att få psykiska brännmärkningar. Men väldigt många har det. Väldigt många har gått på eh, <hör> till exempel Astekastadion då när det var. Mm. När Astekastadion-katastroferna var. Många människor gick dit för att gå på en fotbollsmatch och blev insläpade, brännmärkta torterade, våldtagna, såväl män som kvinnor och flydde från Mexiko då när den, den enorma krisen var Mexiko? Mexiko. Ja, äh, Astekastadion i Mexiko uh -huh. som där de kriserna var och väldigt många människor, nästan alla där, vågar inte flytta tillbaks just för att Astekastadion står kvar för minnet av Astekastadion som då representerar en del av Mexiko har bränt sig fast i dem så till den milda graden de får svettningar bara, de tänker på det jag, har, eh, jag tyckte jag fick ingen konkret svar av dig på vad vi skulle göra när dessa tre miljoner pakistanier står och knackar på vår dörr och säger sig beredda att leva i samma eller likadana tält som norrmännen. Ja, göra. om vi vore 100% på att de verkligen skulle leva där och sen när mm. det blev bra att flytta tillbaka, vilket du säger att de tydligen inte vill då. Ja, en del. En del vill inte och en del vill. Mm, men om de skulle flytta tillbaka då, för då skulle det gå bra. Men då skulle alla också flytta tillbaka. Mm. Vilket jag tror att normen skulle göra. Tror. Tror inte du det? Jo, det tror jag. Att väldigt många skulle göra. Samtidigt vet jag att det är väldigt många normer som flyttar hit till Sverige varje år. Det mot ett tusental norrmän som flyttar till Stockholm årligen. Mm, det var så ett exempel om mm. du skulle vara motståndare från mm. Så att... Eh, som sagt var, vi har en hel del invandring i, inom nordisk sådan också. Det kallar inte jag för invandring. Det gör du inte. Nej. Fråga ja, vi behöver ju inga pass här till exempel. Mm. Men det är likför att baska nationsbyte. Mm. Ja. Och då är vi automatiskt inne på en invandring. Det kan man ju säga. När det gäller Norden då så vill vi öka samarbetet. Nordiskt samarbete. Mm. Ja, visst. Ja, vi kanske inte kommer så mycket längre på det. Nej. Jag skulle vilja fråga. Någonting kanske mer jordnära för första och andra gångs väljarna i Stockholm. Hur vill ni agera i miljön? Är på det. Ja det var dels när när jag pratade om att man inte bara kan fortsätta bygga mm. Ja sen så kan vi komma in på trafikpolitiken då mm. om du har tänkt miljön här i Stockholm införa varannan dagskörning för bilar fler äh, äh, parkeringsplatser då fri parkering vid tunnelbanestationerna vi Även i Ja, där är det tekniskt möjligt alltså. Alltså utanför, om man tar vi har ju där i, vad heter det, ut till exempel. Infartsparkeringarna. Mm. Sen vill vi ha fler spårvagnar. Vi fler spårvagnar, säger vi. vill ha spårvagnar till mm. exempel ut i Djurgården då. Det har ni också lagt fram Vi vill ha fler spårvagnar överhuvudtaget. Mm. Vi vill bygga ut råslagsbanan. Så den går ända till, så den går då till Mörtelje där. Mm. Om man tar då över hela landet så vill vi hjälpa folk med morot och vi tilläggsisolering mm. och så vidare så vill vi få ner bränsleanvändningen. Sen är elpriset ju inte heligt. En fråga, vad ställer ni er i fråga om kärnkraften? Mm, det är en väldigt svår fråga för oss eftersom vi är så nytt parti mm. så har vi inte haft så mycket, så har vi rättare sagt inte haft någon kongress ännu om man säger så. Mm. Vad så, Sverigepartiet så, så har, där, har gjort Där har vi kan jag inte, rakt svar på Det finns någon två, tre frågor till Vi inte har ja, nej. Vad, känd, vad eh, Sverigepartiet har gjort Är att de har eh, Tagit lite grann, eller en hel del av Centerpolitiken och också en del av de förslag Vi redan har förkastat som omöjliga att genomföra Utan att vidare studera Ekonomiska förutsättningar Eller möjligheter för detta Som vilket, som till exempel, eh, jag såg att Sverigepartiet hade föreslagit en att inom tre år har byggt ut råstbara till Norliga. Tre år? Inom tre år. Det har vi inte ro med. Det, har, det finns inte ett hopp i det där varma stället där nere att vi skulle kunna lyckas med en sån sak. Vi kan påbörja det, visst, men vi kan inte slutföra förrän inom ungefär fem år. Aj, Så ja. mycket pengar finns inte. Vad har du läst det? Tre år festen? jag har inte hört talas om det. Åh, oh, fråga mig. Det var någon folder jag fick av er när jag gick i tunnelbanskans tull. Det var det någon folder, jag fick någon liten, någon liten sak. Vilken tidpunkt? Ingen som helst. du var här i början på augusti. Stod ett par där och delade ut. Uh, I och med att det jag då som står för Nortelje-frågan så har du förmodligen fått den här broschyren från Miljöpartiet. Nej. Är du helt säker på det? Jag, jag går red på det. Som politiker så är jag skillnad på eftersom man står som, okay. som första namn på Nortelje-listan så låter det väldigt otroligt, är det så? Jag har aldrig distribuerat någon lapp där det står att vi ska bygga ratsplan inom tre år. Däremot så vill jag att vi ska bygga den så fort som mm. det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt. Mm. Nej, i så fall så är jag väl kanske någon. Jag vet man någon extrem del av er kan som inte att om vi säger det var så här väldigt korttåriga råsar. Som stod och delen mm. försöker med rostplan. Så jätte stora svarta och var det inte Sverige demokraterna var frågan om. Det? Inte Sverige demokraterna. Det stod Sverige partiet längst ner. Ingen parti som symbol dock, utan bara Sverige partiet. Vi, vi kan göra så att du skickar den här till oss så kan vi titta på den sättet. Ja, jag avfärdar den som direkt strunt så att den. Har den gick i pappers i turen. Mm. Men äh, var det, bra, det är bra det inte handlar på gatan. Usch. Mm. Ja, nej. Men äh, där jag var inne, det är som sagt var huvudsakligen en centerpolitik när jag utgått ifrån när, när ni har plockat fram det här programmet. Vi har inte tittat som... på något parti. Nej, men ni har väl hört tydligen, eftersom det är centerpolitik ni bedriver. Du tror inte att vi kan som... titta vår egen politik? Jo, det tror jag nog. Men det är som sagt var så märkligt att det är centerkrav ni driver från början till slut. Det är ganska märkligt. I just miljöfrågorna? Huvudsakligen men det beror väl då på att centern är i huvudsade miljön då? Mm, utan tvekan. Förutom då kärnkraften som vi inte har tagit ställning till, mm. som jag inte kan se, titta och säga mm. någonting om än. ännu det Just därför tror jag nog att det är ganska farligt för Sverigepartiet att börja uttala sig om energipolitik innan vi har något sådant genomförd. Mm, det kan man ju inte tycka faktiskt. Okej. Okay. Men eh, om man då säger så här, kolkraftverket i Värtan, vi är inne lite grann på energi där då, men eh, kolkraftverket är världen, vårt i Värtan, var ställer ni ett idé? Det, det, är som, det är, hör ju upp alltså hela energipolitiken. Det är ju svårt att diskutera kol om man inte har diskuterat kärnkraft mm. till Soförbränningen i Högdalen? Mm. Det är ungefär samma sak då, sitter så du kan ju säga Nörlandsälvan och så vidare. Mm. Vad jag vill påvisa är att jag tror Sverigepartiet gör ett väldigt stort misstag att gå ut och börja uttala sig om miljöpolitik och politik överhuvudtaget innan man har en färdigarbetad plan. För sanningen att hamna på hjärtat, Allting hänger ihop med allting i fråga om politiken. Invandrarpolitiken, då är vi snart inne på energipolitik. Mm. Man behöver inte gå långt för det. Och så länge man inte som parti har en färdigarbetad plan tror jag att det är väldigt, väldigt farligt att ge sig ut och börja debattera politik. Men den här eh, sopförbränningen i högdalen, mm. den, är ju, den har vi faktiskt pratat om i sändningar och så. Mm. Och kritiserat att den behöver bättre rening och så vidare. Mm. Men eh, vad vill ni göra med den då? Vad vi vill göra är för det första dra fram några kalla fakta i luften. Och det är det att Birgitta Dahl pratar sig varm om Panna 3 och menar på, och hon har rätt när hon säger att det är världens effektivaste förbränningsprocess och världens bästa rening. Det är sant. Men samtidigt döljer hon, eller inte döljer, men pratar inte om, ska vi säga. Hon pratar inte om panna 1 och 2, Vilka är de allra farligaste pannorna i världen för att de är de smutsigaste och sämsta reningen. Hon pratar inte om de 70 000 ton slag som helt orenat går in i... eller förlåt, som läggs ut på hög. Det är 70 000 ton slag per år. Hon pratar inte alls om... De fem, sex nya ämnen som har uppstått i sopförbränningsläget. Vad har de lagt för förslag om sopförbränningen i högdagen då? Vad vi har lagt för förslag är stäng panel och 2 omgående. Inför en eh, aktiv, alltså när vi, när vi pratar om aktiv så menar vi en, en fullskalig källsortering i anslutning med högdagen sopförbränningsanläggning och också två anläggningar, i en i nordost och en i nordvästra Stockholm. Vad som sedan ska kunna brännas är polyester och sådana saker som alltså bevisligen inte lämnar några utsläpp i panna tre enbart. Förbjuden ökad sopförbränning utöver den nuvarande förbränningsgränsen, 130 000 ton om året. samt att på återvinningscentraler, upparbetningscentraler för att få till en återvinning av allt det här och slängsamhället vi har producerat. Så att producenter av såväl föremål som tjänster ska kunna köpa upp dessa upparbetade varor billigare än vad ska kunna köpa eh, råvaror, nya råvaror Ja, då tänkte jag att vi skulle kasta över helt och gå över till försvarspolitik mm. och säkerhetspolitik och vad vi i Sverigepartiet står då, det är väl ganska klart då att vi vill stärka försvaret ganska ordentligt och effektivisera inte minst mm. och vi tycker att vi ska inte vara så godtrogna om du har sett den här filmen Förberedet till exempel så den speglar ganska bra mm. på hur öppna vi Ja visst har du sett den Jag har sett den <hör> Och jag måste säga att jag tycker Sverigedemokraterna är helt rätt när de säger att vi måste stärka vårt försvar. Inte jag tycker det, jag är en av de starkaste försvarsivrarna inom, eh, mittenparti, bland mittenpartierna. Bland annat så beror det på att min far jobbar väldigt högt inom försvaret så jag har sett det där in från insidan och sett vilka brister vi har. Och jag måste säga att jag tycker Socialdemokraterna har begått vad vi nästan har fått säga. Massmord på svenska försvaret de sista åren. Tillsammans med Folkpartiet skulle jag vilja säga. Ja, okej. Okay. Men Folkpartiet har åtminstone inte varit så extrema i sina budgetnedskärningar. Och de har inte bara bestämt sig för att det ena och den andra delen av svenska totalförsvaret ska nerrustas. Men vad jag har förstått tidigare så SUFF inte har samma linje som du har nu utan varit lite mindre försvarsvänliga när du sitter och lederar för nu. Nej, vi har aldrig varit mindre försvarsvänliga. Vad vi har inte har gjort ska jag säga är att vi har inte uttalat oss väldigt mycket i den frågan. Men vår ståndpunkt har alltid stått klar att vi kan inte hålla på bara nedrusta och nedrusta och nedrusta. Man kan skära i budgeten något år, man kan skära två år men inte för mycket. Den frågan kanske med. inte är så viktig för er. Den är mycket viktig. Den är oerhört viktig. Så länge vi, vi ska vara ett land som kan bevara vår neutralitet så är vi tvungna att ha ett väldigt aktivt försvar, ett väldigt starkt försvar. Så du vi, säger att Centern då ska gå in för att verka för ett bra mycket starkare försvar? Det har vi föreslagit i flera år. Vi har alltid sagt nej till Socialdemokraternas nedskärningar i budgeten. Mm, men ni vill alltså öka. Men vill ni öka lika mycket som Moderaterna? Nej, det vill vi inte. Inte så fort. Vi vill göra det på en plan på ungefär tre år vill vi sakta upprusta. Eller sakta, det är ju en snabb upp upprustning eftersom vi vill gå in på totalförsvaret då. Men vi vill inte göra det lika fort därför att det skulle innebära att vi blir tvungna att ta bort en jäkla massa pengar från barnomsorgen. Jag skulle inte vilja kalla det för upprusta utan stoppa ner rustningen som håller på att lägga ner regementen mm. och då och så vidare. Mm. Okej. Okay. På den trenden. Okay. Men eh, oavsett vilket vi vill inte göra det lika fort därför att det skulle innebära en enorm förminskning av pengar till barnomsorgen. Varför? Framförallt barnomsorgen eftersom det är i barnomsorgen Moderaterna vill skära pengar i budgeten Barnomsorgen och, och miljövårdsområdet mm. Och det kan vi inte göra av. Det, det tror vi är helt överens om Nu ska vi inte diskutera Moderaternas politik När mm. de sitter här men... Nej, Men det är just därför vi inte ställer upp på det kravet Vad vi däremot vill göra är att vi, vill, vi har gått med på deras Krav om pengar Men under en längre plan Okej okay, då kommer vi automatiskt över till barnomsorgen och, mm. och där Står vi för att vi ska verka för starkare Familjer det mm. tror vi läser mycket av det våld vi har haft på gatan och ja. så vidare också. Och vi vill att en förälder ska kunna stanna kvar mycket länge var hemma med ett barn än vad Kanada Ja, visst. Ja, har ni någon tidsgräns för det? För hur länge en familj eller en förälder ska kunna vara hemma med sina barn? Ja, just det. En förälder ska kunna göra det hela sitt liv om vi hade barn barnet känner för det och har råd med det. Nej, men vi vill alltså inte ha, att det ska bli några ekonomiska konsekvenser. Mm, nej. Nej det väl inte vi heller, därför har vi sagt att vi vill ge de här 15 000 kronorna i bidrag. utöver då det, de bidrag man, som föräldrar redan har för sina barn så att när eh, en del är pigga då på att säga att jaha så att eh, centen vill ge föräldrarna 41 kronor om dagen per barn sen ska de klara sig själva, det, det är ju alltså då rent skitsnack eftersom de ska få dessa 15 000 kronorna utöver en eh, och de ursprungliga bidragen en förälder får för sina barn. Just för att de ska ha möjligheten det de ska åtminstone öka möjligheten att vara hemma med sina barn om de vill det eller välja någon annan alternativ form av barnomsorg. De ska inte vara tvungna att kasta in sina barn på dagis för att kunna gå till sitt lönearbete för Nej. att kunna hämta dem. Men du sa hur, hur lång tid som helst. Alltså. Ja, om de har möjlighet. Man kan ju aldrig generalisera en familj. Det är omöjligt. Men varje familj har ju sina egna förutsättningar. Och de, vi vill ge vi vill hjälpa till att förbättra de förutsättningarna så att kanske någon eller två, tre fler familjer ska kunna ha sina barn hemma hur länge som helst. Mm. Så länge de känner att de behöver det. Det här, ingår kanske sker också i vår skattepolitik att man ska gynna, gynna folk att skaffa många barn. Ja. Är det är något ni också står för. Ja, många Idag barn. Idag förlorar man ju på det. Mm, Och det ska man inte göra. Det, det, vill man skaffa barn så ska man ska kunna skaffa hur många barn man vill det ska inte, där har ni helt rätt det ska, inte behöva, det ska inte få regleras ner så att det blir olönsamt att föda barn i Sverige ja, det är väldigt viktigt tycker mm. vi. Visst. Och vi och vi har även ä, lite aborter mm. det görs ungefär 35 000 aborter i Sverige idag, mm. per år mm. och det tycker vi är lite onödigt mycket det har gått modigt att göra aborter hur ser det ut på aborterna vi ser på aborterna som så att de aborter som görs i Sverige idag är till 90% sådana som är tunga helt enkelt. För att de har uppstått genom ungdomliga misstag. Ja. Man, jag tror vi alla vet hur lätt hänt det är egentligen att det, blir, att det sker ett misstag. Ja. Men det är nog ingenting vi ska sticka under stol med. Sen är abort och skrapning direkt inte riktigt samma sak heller. Nej, nej, nej, nej. Men nej, det här ingår ju också Om vi har en starkare familj tror vi att abortet automatiskt ska gå ner. Ja, visst. Jo, det kommer de göra. Men jag, jag har inte hört något sånt här tidigare från Suft direkt. Att... Nej, därför att det, det är frågor som... Jag vet inte, vi har alltid haft våra raka ståndpunkter i. Vi har alltid haft en klar linje. Det kan man ju hänvisa åt vilken skrift som helst, men det ger ju inte mycket, va? Men jag vet inte, faktum är helt enkelt det att... Medan vi har varit upptagna att berätta om vår förestående undergång, vår världs förestående undergång, så har andra partier velat diskutera då, just barnpolitiken medan vi har försökt få, ge få gehör för det faktum att, vad spelar för roll om vi har barnbidrag om 50 år om vi inte har någon jord ja. det är väl antagligen därför men eh, jag måste fråga Sverigepartiet att stärka barnfamiljerna ja. visst. är ni beredda att göra det på sänkt mat ja och en differencierad moms? Vi vill ta bort, ta bort. Ta bort äh, momsen helt då på, på basmaten. Mm. Men inte differencierad. Hur skulle ni då finansiera den momsborttagningen? Ja, det, det är ju så hela politiken. Mm. Genom att vi säger då nej till statlig urhjälp till exempel. Det är 10 miljarder. Ni säger nej till den? Till statlig. Vi, mm. Varför den är väldigt byråkratisk. Vi vill effektivitera urhjälpen. Mm. Lägg, form av hur? Lägga över så att Röda Korset, rädda Barnen, Frälsningsarmen och så vidare får ta hand om det. Mm. Och då, själva utan statlig hjälp. Då ökar automatiskt folks vilja att hjälpa. Som det är idag så betalar man ju väldigt mycket till sida. Mm. Och de, de pengarna kommer ju oftast inte fram. Nej, jag. Och eh, Röda Korset och så vidare, då, de kommer ju fram. Och man satsar då gärna pengar, det skulle jag gärna göra i alla fall. Mycket äldre då. Om jag vet att det hjälper. Men tror ni inte att uh, de pengarna skulle bortemot halveras om svenska staten gav upp sitt ulansbistånd? Därför att Röda Korset, Frälsningsarmen och så vidare kan omöjligt komma upp med så mycket pengar som svenska staten gör. Och även om då inte... All... Liten del. Mm. Så då, den lilla delen kommer åtminstone fram utöver... Vad Röda Korset och Frälsningsarmen med flera gör. Mm, men om man då inte har den så kommer folks vilja att hjälpa Röda Kors och så vidare automatiskt att höjas. Det är helt övertygad. Det är bara att tänka vad jag mm. själv skulle göra i ett mm. sånt läge. Ja visst, visst. Om, om, jag, det, jag, om, jag, om jag redan, redan på skattsedeln har betalat en mängd så... Mm. Ja visst, då vill man inte gärna ge mer va? Nej. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Men jag tror inte att de pengarna skulle kunna täcka upp vad svenska staten förser sidan. Med. Nej, uh, oh. det tror jag inte. Att, att de frivilliga tror... insatserna skulle räcka till. Jag tror att de pengarna gott väl räcker till till om man ser till de som kommer fram mm. idag. Och sidan dessutom är väldigt politiserad. Mm. Om man ser vilka mm. som får bistånd. Då. Jo, det är sant. Sidan är väldigt politiserad. Och jag tror ni har helt rätt när ni säger att vi måste effektivisera. U hjälpen på no urlandsbeståndet på något sätt men jag tror inte att det är ett bra sätt att skära ner att eh, ta bort de statliga hjälpen. Jo, man lägger så man lägger man alltså de som klarar av det hela, vilket sida inte gör. Ni menar du att de pengarna vi ska för vi förser sida med idag ska vi istället förse röda korset och fräsningssamhället? Med? Nej. Men det är ju synd, därför att det skulle ju automatiskt utan tvekan innebära en nedskärning drastisk nedskärning av svensk hjälp Nej, jag tror inte det skulle bli så. Eller tror jag skulle du faktiskt säga att jag vet att det inte blir så. Oh. Hur, hur tror... Och jag är helt övertygad om motsatsen. Mm. Bara för att de pengarna sidan kommer fram med av sina 10-11 miljarder. Mm. Ett par miljarder kanske. Mm. Och... Och inte skulle svenska folket ge ett par miljarder om året. Ta nu när eh, oh, Frälsningsarmen för ett par år sedan var ute med det här en krona per svensk person. Mm. Och ville ha en krona av hela svenska folket. Och ett fåtal av det svenska folket gav den här kronan. Under den här kampanjen drog man in 4,5 miljoner. Ja, det innebär en knapp ju... 50-åring per skalle. Och då det. undrar jag hur många som gav 100 lappar och 1000 lappar, hur många som inte gav någonting alls? Men det är precis det jag säger. Att folk inte vill ge när man redan mm. gett 11 miljarder tillsammans. Mm. Men en krona. En krona. När man har givit, när man då har betalt via sin skattsedel. Har man då när de här insamlingsbrösterna redan står framme framför ögonen på det, är man då inte beredd att lägga ner en krona? Om man inte har betalat massor via skattsedning är man nog vilja att betala mycket mm. mer. Där är vi inne på det här igen med att vi svenskar har fått det väldigt bra. Lite för bra för att vi ska förstå vad det är som händer i andra länder. Och det skrämmer mig att vi kan bli så inkrökta. När vi då ska återgå till det här med eh, barnomsorgen. Hur vill ni agera kommunalt när vi, när vi nu har den här decentraliseringsplanen som den har lagt fram, lagt fram i kommunvalet eller inför kommunvalet 85. Hur vill ni agera i fråga om den? Ja, jag blev väl anklagad för att politiken politiken. Men alltså vi vill också ha det här att man ska kunna få välja och så vidare. Mm. Och där är vi väl överens överlag vad beträffar icke-socialismen? Eh, nej, det vill jag inte säga. För vi, har, alltså, vi är varken höger eller vänster. Vi är tvärpolitiska. Mm. Men eh, vi har väl jag ganska överens om flesta frågor. var Vilket samhälle vi vill ha i många frågor. Men skiljer oss hur vi vill komma dit. Mm. Och vad som skrämmer mig att se är att Sverigepartiet tyvärr inte har en genomarbetad ekonomisk plan för detta. Och då tror jag att det är väldigt farligt att ge sig ut och debattera politik. Men jag förklarade just. Mm, jo, jo. Till exempel. Ja, mm. jo, jo. Allt hänger ihop. Till exempel, ja. Precis. Och allting hänger ihop. Och då har man inget begrepp om energipolitiken så kan man inte ha ett begrepp om någon politik. Så man kan inte diskutera dagligen då? Vi kan man, visst kan man. Men man kan nog inte komma med några konkreta förslag så vidare man inte kan täcka upp allting. Mm. Har ni några frågor och tycker att du inte har fått svar på? Skolan. Skolan. Siffror, hur mycket vill ni satsa på Sokans skolor? Alltså vi har ju en del förslag då som inte gäller siffror. För siffror det tror jag inte folk hänger med riktigt på. Det man bland med siffror inte dit. Nej, okay, nej. Vi, men, vi, vi måste ju vill ju ha dem om ni ska ju har kommit för att hända det. Mm, men eh, ökade resurser kan man i alla fall säga även om man inte säger ett helt tal. Mm. Och det gäller då till exempel eh, maten i skolorna. Mm. En skolmåltid måste få kosta mer än en fängelsemåltid. Vi vill att... Vi vill ha fördjupade kunskaper då i basämnena. Till exempel svensk mm. historia. Och öka mycket på det. Ja, just I den mån som är möjligt och krimligt vill vi att eleverna ska kunna få behålla sina läromedel där det behövs. Ja. Det innebär ju ganska mycket mer pengar till skolan de här förslagen. Ja, just. Och det vill vi då finansi finansiera på som jag sagt förut att det är hela politiken. Vi vill... Mm. Nu kommer vi in lite på kriminalpolitik där till exempel. Fängelserna måste... Måste bli hårdare. Just. Det ska inte vara skönt att sitta fängelse. Nej, där är vi nog helt överens. Centern föreslog då som enda parti en ökning med 376 miljoner som redan fanns finansierade. Vi hade redan de pengarna tillgängliga. Vad vi kräver är att inom fem år ungefär, det går jag aldrig att säga generellt, men målet är att om fem år ha hemlagen mat på varje skola i Stockholms kommun. Så att vi, som du säger, va, vi har inte råd att låta en skolmåltid kosta mindre än en internmåltid. Då är, då är vi ute och cyklar totalt. Vad vi kräver är att vi, den statliga vägen fördelas om. Där har vi då felat i socialdemokratisk fördelningspolitik igen, återigen. Vad vi kräver är att det fördelas om så att de pengarna, de, dessa enorma summor som inte behövs förläggas på interner- fördelas om till förmån för Sveriges framtid, svenska skolor. Mm. Framförallt måltiderna. Får jag ställa några frågor till? Jo. Hur ser ni på halvtidsfrigivningar? Halvtidsfrigivningar? Mm. Jag tror inte på sådana. Nej, då är vi överens där mm. också. Hur ser ni på att alla dessa permissioner man får? Permissioner, visst. Vi vill ha, mm. Jo, Visst är det bra med permissioner för interna som har visat sig skötsamma på sådana punkter. Jag tror inte på permissioner alls för Stig Berling. Inte för Clark Olofsson. Inte alls. Det är alltså landsförräderi på hög, hög plan vi pratar om. Och eh, ett nationsförakt från klar kololfsons sida. Sådana människor förtjänar inte att släppas ut i det vackra svenska samhället. Jag tycker inte jag har hört så mycket av, av surf här förut heller. Men det är alltså den, den linjen har om. Den, den linjen vi driver. Vi, ska vi värna om det svenska samhället? Ska vi skydda vårt Sverige- så kan vi inte ha kriminella element springandes på fri fot bara så fort de skriver en lapp att vi har hej och vill komma ut vi har hej jag vill åka hem till mamma hej jag vill göra det här, jag vill göra det här vi kan inte tillåta sånt jag vill gå på gudstjänst och se om man har helt annat ja precis, precis. Det, det ska vi inte tillåta bara så, dessa men... människor sitter i fängelse för att de har begått brott emot Sveriges lag då ska de få känna av det bland annat genom restriktivare permisionslagar. Det är fruktansvärt nu framförallt när ungdomar finns det faktiskt exempel på Folk som helt enkelt gör brott för att få, få en bostad Ja visst Och det, det är nog sjukt när man kan få det så bra i svenska fängelser Socialdemokratiskt fördelningspolitik har återigen visat att visst, vi ska hjälpa de svaga samhället Och att det, jag tror stenhårt att en brottsling som sitter i fängelse har det svårt på så sätt För det kan nog inte vara kul att veta att man sitter i fängelse Det ska inte vara kul vd ska få känna av att vd sitter i fängelse och får veta varför ordentligt här bryter ni också med folkpartiet då? Ja. ja Ja övriga frågor vi kan inte ha djurskyddet har vi inte gått in på mm. där har vi också en klar linje men det är vi också ganska enade antar jag att vi ska ha mindre vi ska inte ha så storskaliga djurfabriker och så vidare Nej visst. det finns alternativ till 95% av djurförsöken mm. idag ungefär visst gör det men det här har inte ni något speciellt tårt framme. Nu, det har vi tagit som en del av vår miljöpolitik mm. där vi utgår från att alla varelser på denna jord är lika mycket värda som sälarna, det var en socialdemokrat här nu som menade att sälarna har blivit viktigare än människor och att hans fackmedlemmar har glömts bort i debatten det är givetvis synd om hans fackmedlemmar har kommit bort sig i debatten, det är väldigt synd men sälarna är inte viktigare än människor, de är lika viktiga Mm, men mm. om man, det här är ju akuta frågor mm. Om ni tar det då som en liten punkt i ett miljöprogram Det betyder ju att det blir en väldigt liten punkt jag Nej, därför att... att vårt miljöprogram är det mest omfattande det här landet har sett mm, Men jag brukar läsa i tidningen Ung Center, mm. Och där ser jag inte mycket som handlar om det här med ljurskydd och så vidare Nej, därför att Ung Center går huvudsakligen ut till dem Eller går, den sagt, den går ut till medlemmar som redan har fått miljöprogrammet va? Där kommer bara de nya, aktuella, kommande frågorna mm. som den ligger på upp. på bibliotek och så vidare också. Mm. Den kommer upp till... Eh, därför att ungdomscentret är ju huvudsakligen organ för oss centerungdomar. Ja. Mm. Att vi sen då försöker få ut den så mycket som möjligt till andra också, det är ju ganska självklart. Men vad beträffar just djurskyddet och så vidare? Där har vi alltid stått på samma fot och vi kommer nog aldrig flytta upp från den foten, hoppas jag. Mm. Men jag det... menar, så länge man inte driver den frågan aktivt så är det ju nästan samma mm. sak som att säga, att du säger att vi accepterar det som det är idag. Nej inte alls, jo. därför att så sent som 82 lade riksdagsgruppen med Olof Johansson i spetsen då En motion där vi krävde restriktivare lagar nu, nu ska inte jag utge mig för att kunna de lagförslagen ordentligt För att det kan jag inte Vad jag vet är att man krävde en enorm restriktivitet för att beträffa uh, och, uh, Vad beträffar just djuruppfödning Och vad beträffar djuranvändning i experiment mm. Det var förbud mot sådana som inte... Det var förbud mot alla experiment det vet jag som inte bevisade att vara direkt livsakuta för mänsk, mänskliga behov eller naturomfattande behov. Så du kan inte säga vad du tycker om det här, den här lagen då som har genomförts just av socialdemokraterna? Som lydde kan du Nordagant? Kan jag ge en direkt kommentar på det? Nej men jag vet ungefär vad en står för alltså. Att man bland annat ska märka varor som är djurtestade och så vidare mm. Jo det kan jag säga, det är, det är ett bra förslag att märka dem ordentligt mm. så att folk kan undvika dem därför att vad jag vill uppmana till mm. ja. det är en allmänt undvikande att köpa sådana varor som är testade som kosmetika, som är testade på djur. Ingick det i ett förslag också? Den märkningen det vet jag inte, jag tror inte det men jag vill inte säga någonting säkert här om jag, eftersom jag inte är helt undra på det nej där kanske ni det lite då nej, det kan jag säga säkert att vi har inte ändrat inställning till vår föregående linje det kan jag garantera men eh, jag vet som sagt var inte hur eh, ja, jag vet inte om just en märkningsprocess ingick i det förslaget som sen gruppen la då det är ju så att det är inte bara plågsamma, djur. det finns ju djurförsök som också inte är plågsamma mm. men vi ser faktiskt allvarligt på dem också för så som djuren hålls det är ofta ja. bara det plågsamt. Ja, Okej. Okay. Ska vi gå lite på utrikespolitik då? Mm. Och där är ju linje väldigt klar. Att vi stödjer alla folks rätt till den egna nationen. Mm. Till exempel i Palestina, Kurdistan och så vidare. Sydafrika? Mm. Där, där är Sydafrika lite djupare, svårare. Bara för att de som urbefolkningen i Sydafrika de finns knappt längre. De färgade Sydafrika EU Kom ju norr, norr, nordöst ifrån mm, visst. Men självklart ska alla människor vara lika mycket värda Och alla ska rösta rösträtt och så vidare Det är en helt självklarhet. Hur vill ni agera i Homelands Fråga om Homelands Om nu planerat att Sverigepartiet styrde I Sydafrika mm. Vad skulle Sverigepartiet Ta som första inställning gentemot Homelands Och apartheidregimen Ja vi Alltså Sverigepartiet är ju vi jag tycker vi är mer demokratiska än vad många riksdagspartier är, eller vad riksdagspartierna På något sätt? Till exempel den som har vi har inga tabubelagda frågor, man ska kunna diskutera vad som helst. Mm. Jo, visst, visst ska man kunna diskutera så vad det som helst. Så det första är. vi gör det är ju, definitivt att alla ska få rösta och så vidare. Vi ska införa omedelbart rösträtt och upplösa apartheid-regimen? Ja, om folket vill upplösa den så klart mm. den ska upplösas För det är alltid folket som ska få bestämma. Mm. Det är ju som med folkomröstningen att det är folkets vilja som ska fram. Just. Och den måste pejlas tycker vi mm. i alla frågor. Om det 32 miljoner svarta gentemot en miljon vita. så då det blir ju det, en styr. Ja. Om, men, det ju Om, svartasmus. Du pratar nästan om rasism. Alltså det ska vara svarta mot vita. Nej men alltså, automatiskt. Vi vet ju allihop att en, det skulle bli en miljon vita röster för att apartheidregimen skulle fortsätta. Och utan tvekan 32 miljoner svarta röster emot. Ja, i stort sett. Mm. Vad jag vill fråga är, hur äh, tänker Sverigepartiet i en eventuell riksdagsposition agera i EG? Det är ju klart motståndare till. Mm. Det är inte bra för spe speciellt småföretagarna i Sverige. Ja, men äh, det är klart vi vill ju gärna handla med EG, men vi vill inte ansluta oss där följer ni hela svenska inställningen, svenska politiska inställningen, att uh, närma sig EG men inte gå med? Men om vi skulle göra en folkomhälsning med EG. Och mm. Om då folket säger att vi ska gå med, då ska vi gå med. Mm. Det är det som ska gälla. Men vi, vi är alltså motståndare till att ansluta oss till EG. Mm. Europeiska gemenskaperna. Mm. Men och så, och så till exempel då nordiska samarbetet vill vi verkar ganska kraftigt då. Ja, det är det. så långt det är möjligt de infrastrukturella satsningarna har man inte hört mycket om från Sverigepartiets sida vill ni, hur vill ni agera där i förhållande till Socialdemokraternas plan Och ja, kan du säga då vad den går mm, ut på, den går ut på att man ska fortsätta gynna lastbilstrafiken och äh, låta, den for, låta tågtrafiken fortsätta upp. ungefär i den mån den går nu men att man ska, på sikt ska börja bygga ut den Ja, just det. Nej, vi är ju tåg det är ju vad vi förespråkar, att man ska bygga ut järnvägen mm. och vi motståndare då till den där och så vidare. Ja, just det. Och den här Sundsbron, den vill vi egentligen inte ha överhuvudtaget, verkligen med järnväg eller för bilar. Mm. Ni vill att ha en med järnväg, har jag hört. Vi vill ha en järnväg. Vi vill ha en så stor järnväg det bara går att få i Sverige och eh, få ner den tunga lastbytstransporten så fort som bara möjligt införa katalytisk avgasrening på samtliga dieselfordon också och, eh, och det har ju fler aspekter givetvis en miljöavskådning för att få ner alla dessa koldioxid- och dieselutsläpp men också för att spara våra vägar därför att bevisligen så blir svenska vägar som farligast för personbilar och eh, vi kan inte riskera att eh, just personbilarna blir utsatta därför att vi, bara för att vi är tvungna att ha en aktiv lastbilstransport mm. det tycker vi är snabbt. på tal om ja. järnväg, det hörde inte riktigt vad det sa förut det här med rotslagsbanan. ni vill alltså bygga ut den så fort som möjligt bara jo. ekonomiskt och tekniskt möjligt precis, precis ja. detsamma med eh, spårvägar Det vill, den nya eh, energisnåla spårvägen i Stockholm vi vill bygga direkt mm. den kan vi bygga, den kommer inte att kosta många miljoner men Den man vill vi bygga omgående. Men eh, man ökar elanvändningen på så sätt. Visst ökar man elanvändningen. Det är inte ett uttal om det. Det kommer vi ta igen på uranskatt, oljeskatt och kolskatt. Skatt på dem alltså? Skatt på dem. Ja, men hur får man... Om man då ska få fram mer el? Mm, därför att vi ska börja... Vi är tvungna att följa äh, folkomröstningsbeslutet. Även om vi inte tyckte att det var särskilt... Eller tillräckligt bra. Så att vad vi kräver nu. Och har krävt i alla år då. Sedan folkomröstningen är att socialdemokraterna eller regeringen ska jag säga, oavsett vilken regering som sitter, börjar satsa alla dessa miljoner man beslöt om att få fram de alternativa energikällorna de har man inte gjort hittills, man har bara skurit och skurit och skurit. Vad vi vet nu är att värmepumpar naturgas som vi då har och har en enorm produktion av i, i jordklotet vi har en fruktansvärd produktion av naturgas i de kanske framförallt om vi jämför med olja och kol som vi inte producerar knappt alls längre. De har vi nästan slutat tillverka Inom i jordens inomdrömmar. Men värmepumpar, naturgas, vindenergi, solenergi det, och en effektivisering, inte utbyggnad av, men effektivisering av vattenkraften. Mm. För bara, bara en sån sak, om vi rustade upp våra turbiner i den nu befintliga vattenkraften så skulle vi, det skulle inte märkas en kvadratmeter på utsidan. Men det skulle det ge oss ytterligare 16 terawattimmar. Och samtidigt vill vi ta bort kärnkraften då? Ja. Men det är ju en energipolitik att vi vill ju öka resurserna då till forskning om alternativa mm. energikällor. Men vi vill ju inte ta bort kärnkraften så länge det medför försämrad miljö. Det är det vi har sagt. Men förr eller senare är vi ändå tvungna att ta bort kärnkraften? Mm. Och när vi än gör det så kommer det innebära att vi får stå till svars för den idioti vi har satt igång. Och redan idag har vi tyvärr en usel avfallshantering. Vi är tvungna att fejsa den i fortsättningen också. Om vi ska kunna få hoppas på en levande jord om två, tre år. Du menar att folk kan dö av det här med stråling och så? Mm. Röstade vi inte av när nu rösta av kärnkraften då? Jo, gör vi det. Då, då borde man inte ha röstat om kärnkraften alltså? Man borde inte ha infört den. Nej, men man borde inte ha haft den här Jo. Definitivt, Vi skulle vi det Därför att det, var ju, det är just en sån fråga Som vi bör folkomrösta om Därför att där föreligger, föreligger Inte ett direkt hot Om människors liv När vi avvecklar kärnkraften Så kommer det innebära automatiskt Att tre miljoner människor dör Nej men det blir de Jag inte ta emot flyktingar ja, Dessa 16 000 som, Eller förlåt, de 300 vi pratar om då Löper stor risk att göra Mm. Eftersom de nu med största säkerhet Kommer få beskedet om att de ska skickas tillbaka oss. Vi ska väl inte prata mer om det Jag kan bara säga att vi vill inte Att folk som kommer utan pass Ska ens försöka sliv där Vi har ju sett här Med hela flygplanstoaletterna fulla med pass mm. Och så vidare Det är klart det finns ju undantag mm. Men okej okay. Då har vi behandlat den frågan tillräckligt Så vad, vad vi står där är Vad beträffar kärnkraften Vi ska avveckla den så fort som möjligt och eller så att vi då följa äh, avvecklingsplanen vilket då inte socialdemokraterna gör och jag förstår också att moderaterna inte vill göra det eftersom de hela tiden har drivit linje då mm. men äh, stoppa kärnkraften, stoppa den direkt därför att vi har, inte, vi har som sagt vi har inte råd att fortsätta driva den har ni exakt samma lin som Miljöpartiet är? nej, därför att Miljöpartiet har ett fruktansvärt orealistiskt krav mm. avveckla den imorgon, helst igår. går tre år har de sagt det. Mm. Och det är inte realistiskt Nej Det är inte realistiskt alls Eftersom de inte har varken ekonomiska Eller energimässiga alternativ Att plocka fram Nej, det miljöpartiet som sagt är att man vill ha ett helt annat samhälle mm. Jo, det är vi väl alla överens om Det är som sagt Vad du sa tidigare, vägarna dit va Ska man säga att man går tillbaka lite Som att man behöver lika mycket energi Vi ska väl inte diskutera dem heller Ja, varför inte Vi i Sverige skulle kunna driva sig Om vi använde bara tre fjärdedelar Av den energi vi använder idag det kan nej. vi göra om redan tre år Jo, men jag tänkte att vi ska inte sitta här och diskutera miljöpolitik Miljöpartiet no, nej, nej, Men eh, vi kan alltså driva oss Om tre år På, en på bara tre fjärdedelar av vad vi använder idag mm. Om bortemot en fem, sex år Kan vi driva oss på två tredjedelar av den Människor vi använder idag okay. Ska vi ta massmedia ja. Där Före jag Tycker vi att De här um, Stödet till tidningar Det verkar ganska riktat Mm. Det är mest socialdemokratiska mm. ting och så vidare som får med i mm. stället Så det vill vi ta bort Sen så vill vi ha att folket då så, som de har skrivit om ska ha större chans i genmäle mm. Hur ser ni på förslaget? förklagen? har väl inte gått in så noga kanske Nej jag ska be dig upprepa det sista förslaget Förstärka rätt. Mm. Mm. Hur ser ni och, Hur ser ni till exempel på när tv också kan jag fråga när-tv, liksom när-radio, är ju, det är ju helt suveräna saker vi ska börja titta på. Självklart, vi ska bara satsa på sådana saker och försöka få till ett, som sagt, decentraliserat tv-nät, liksom radionät. Och inte göra nu som, eh, det är möjligt att jag låter lite för parkkastad, men jag kan inte låta bli, som eh, socialdemokraterna gör. Att bara säga nej, nej, nej. Och till och med motarbeta när-radions aktivitet som de gör i nämnde till exempel i Stockholms kommun idag inte bara säga nej, nej, nej vi är tvungna att säga ja till någonting vad är det för fel med att titta på det här åtminstone nu, och se vad vi kan få ut av det sa så för ja till närradion när den kom ja Sverigepartiet fanns ju inte då okej okay. vi har ju råkat ganska illa ut i mass med det, tycker vi mm. för att man skriver om oss man kallar oss både det ena och... En och det ena andra då och så skickar vi in gemälen mm. och så händer ingenting. Mm. Och så har folket då fått en bild av oss som är helt fel. Detsamma har ju hänt med oss. Jag menar, äh, <hör> vi beskyldes ett tag, centrumdomarna då, för att vara de extrema gräna kmerna. Ja, just det. Mm. Det var det och det var, vad var det mer? Jo, vi var äh, utvecklingsfientliga. Mm. Det kommer rapporter rapport ifrån, det. jag tror att det var en distriktstämma när Aftonbladet skrev och beskyldas oss för att vara eh, ja, utvecklingsfientliga och teknikrädda är medan vi egentligen då är det parti som vill satsa mest på teknik och utveckling alternativ forskning bevisligen alltså är det parti som vill satsa mest medan socialdemokraterna är de som har skurit mest även vi lämnar ett, ett genmäle då från såväl distriktsidan som förbundssidan inte heller detta gång ett utslag men det är ju sånt som händer Det är, skickar man skickar man ett tiotalet uttalande så får man vara glad att de två kommer in. Mm. Det är tyvärr så. Därför att det, man ska inte få för sig att vi då som eh, parti eller ungdomsförbund, oavsett om man skickar centralt eller eh, distriktsmässigt, man ska inte få för sig på en sekund att vi är de enda som gör det. Vad vill ni göra åt det här? Vad vi, vad vi vill göra, mm. det är tyvärr inte hur mycket vi kan göra. Mer än att vi, möjligtvis att man kan börja så stillsamt lagstifta om att har, en, eh, har ett angrepp begåtts så ska man då givetvis ha den rättigheten att få det upprättat. Oj. Möjligtvis någonting sånt man kan börja på. Va? Men eh, när vi börjar ge oss i kast med massmedia så ska vi också vara fullt beredda på att då ger vi oss i kast med hela tryckfrihetslagen. Och jag tror inte det är särskilt bra att ge sig i kast i strid med en sån lag. För att det är en unik lag. Det är någonting vi verkligen har själv att vara stolta över. Det är vår pressfrihet. Hur svår ni på det här med, med press? Subventioner eller vad jag ska kalla det. Mm. Det, är där det är statliga då, vad är det, det heter det heter statliga prästödet. Statliga prästödet, ja. Eh, det utgår ju huvudsakligen till de tidningar som har det svårast under en viss cykel. Det är ju bevisat som till exempel då ska vi säga, våra två morgontidningar här. De två största, då. I ett par år så går det den här som brukar förkortas med två bokstäver. Det går väldigt bra några år, vilket innebär då att den här med tre bokstäver då går lite sämre. Vilket innebär att det här med tre bokstäver får svenska pressstöder för att de ska kunna komma upp på samma nivå och hävda sig och konkurrera emot. Vad jag tycker det är synd är att de mindre morgontidningarna inte får det. Det är det, att vi måste bara liberalisera hela svenska pressstödet så att fler tidningar får möjlighet att hävda sig på marknaden. Det är där ni står. Mm. Det är en del av vår ideologi då. Sen just decentraliseringen va? Stöd har vi också. Eh, partistöden vi vill vi ta bort. Helt. Mm. Varför att inför ett val så ska alla partier ha samma förutsättning tycker vi. Som det idag får ju såsarna 44 miljoner. Mm. Moderaterna fick väl 22 eller något sådant. Ja det är möjligt. Ah, ja, jag är kan möjligt. inte siffrorna. Mm. Medan då många partier får noll. Mm. Miljöpartiet fick 300 000 tror jag. Uh. Så det där tycker vi allvarligt ingår i demokratin faktiskt mm. Att alla partier ska stå från scratch om man använder ett sånt ord från början mm. Mm. Men, det har Men vad inte... man då glömmer är att även Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Centern, KDS Alla dessa partier har börjat ifrån scratch Och utgick från ett absolut ingenting i partistöd Nu har dessa partier etablerat sig så pass att de enligt svensk lag är berättigade till det här eh, partistödet Mm. så jag menar om vi då tar till exempel för Sverigepartiet vidkommande då det är ju i så fall för er att göra likadant men mm, jag tycker att alla partier ska stå på samma, eller vi tycker det är samma nivå inför varje val jaha, så att de enbart ska utgå ifrån sina egna medel då mm. Mm. och inte då få lön för det etableringsarbete de har gjort under de, de tidigare åren nej vi vill ta bort det partistödet helt Ja jag tycker att det är en märklig inställning men okej okay. Ja jag förstår att ni tycker det Även om det givetvis innebär att centern i det här året har fått för skrämmande lite pengar Det är väl proportionellt Jo precis Och eftersom vi har blivit skrämmande små så mm. har vi också tillräckligt fått tillräckligt skrämmande lite pengar Har ni men... fått något till Stockholm? Plott, Har ni fått något till Stockholm? Ja vi fick några miljoner det var inte många att komma med det var två miljoner tror jag att det var jag vill inte säga säkert hur mycket just det var Stockholmscentern fick Ja det är inte småpotatis det heller faktiskt Nej inte är det det än men det är småpotatis Som man ska försöka hä hävda sig så pass mycket Som vi vill göra mm. Och så, mm. som jag hoppas att Sverigepartiet också vill göra mm. vad, man sen, vad ni då glömmer bort Är just historiken runt det hela Den svenska historien va Som man, man var bra för 40 år sedan Att bo. även Stockholmscentern utgick Till exempel i förra valet Och fick då Ingen som helst kredit för vad vi hade då det vill säga att vi åkte ut till stadshuset Vi fick inte för, äh, väljarnas stöd mm. Nej, okej, okay. till lika åkte vi ut Men åren innan dess Då alla de år vi har arbetat och haft så väldigt många människors stöd det Svenska partistödet är alltså en lön för vad de har uträttat under tidigare år För att de ska få en chans att återhävda sig det här året, det här valet Alla partier har utgått ifrån samma ståndpunkt, ingenting Därifrån har alla partier uppstått och Socialdemokraterna som nu har sett att det är en försmäktande regeringsställning i så otroligt många år de har också utgått ifrån ett absolut ingenting och mm. försökt hävda sig mot sina föregångare vilket då innebär att även Sverigepartiet måste göra Men valet som är nu, nästa mm. sända det ska väl då gälla att man ska lika många folkets åsikter nu ska gälla inte vad som var de tidigare tre åren Nej, självklart ska de inte gälla för vad som har skett de tidigare tre åren Men det blir ju så man år. har ett sådant partistöd Nej, det blir inte det Därför att det partistödet, det är just för att de ska kunna hävda sig det här året också. Därför att de har lyckats hävda sig under de tidigare åren, då ska de ha möjligheten att göra det här året också. Sverigepartiet har inte hävdade sig inte förra valet. Hur blir man inte med då? Nej, precis. Precis. Så om ni utgår från i år att börja hävda er och får ett mandat i kommunfullmäktige till exempel, så kommer det innebära att ni kommer få partistöd nästa år. Mm. Är ni då beredda att avskaffa det? Jag tror inte det. Jo därför att det partistöde ni får nästa år eller inför nästa val kommer ge er möjlighet att ta fyra-fem mandat mm, men det, det tycker vi är förkastligt att då ska vi trycka ner de partier då som inte får bara för att vi får pengar då bara för att ni har arbetat utifrån ingenting och noll det blir ju ekonomisk markt istället för politisk kan man säga nej, ja att ju större man har varit för ju mer pengar ska man få ju större man känns, känns i nästa val då får man mer mandat och så får man ännu mer teststöd mm. och så vidare Till är Lundförmödan Precis ja. som på alla andra sociala plan Sociala, politiska, arbetsinsatsmässiga Överallt har du lön för mödan Och det är för fel att tar det ena som politiker Vad du glömmer bort är att det här partistödet Ofta utgår som löner Eller oftast Utgår som löner Till folk som har arbetat för de här partierna Jaja. Där har vi lite skilda åsikter till Ja igen. det är ju bara ett kallt konstaterande att det är så det är Att partistödet utgår som löner Huvudsakligen mm. Sen används de givetvis som, till reklam och sådana saker också då, varjefter de räcker va. Det är ju självklart. Men om vi tar till exempel Socialdemokraterna med sin enorma, sitt enorma valmaskineri. De har drivare med folk som ska ha lön. Mm. Och det är dit det där partistödet går huvudsakligen. Då förlorar man alltså i, i, ideal, idealitet, idealiteten. Då är jag alltså folk, det har jag hört faktiskt Sosa som har sagt att jag egentligen skulle jag vilja lämna Sosa nu. Då kan jag inte det. Jag skulle förlora mycket ekonomiskt på det. Alltså mm. högre resurser. Mm. För att när jag slutar då får jag en någon post någonstans och så vidare. Mm. Det, det betyder att man blir en gång sossa alltid sossa, en mm. gång moderat alltid moderat och så vidare. Nej, inte nödvändigtvis. Vi kan ju se på den största ekumeniken någonsin var när Olof Palme var moderat och gick och till socialdemokrati. Ja, just det. Men sånt sker ju bland fotfolket dagligen. Det sker hur ofta som helst. Jag känner ett flertalet människor som har gått över från både socialdemokratin, socialdemokratin och moderaterna till centern och tvärtom. Ja, det kan jag tänka mig. Ska vi avsluta? Ja, det är väl lika bra, lika bra det. Vad jag har fått ut av den här debatten det är att jag är lite förvånad på vissa punkter. Som stuff har gått fram här som jag inte har märkt så mycket av förut eftersom jag regelbundet läser i tidning och så mm. vidare. Men det är lite svårt att ha hela handlingsprogrammet tryckt i varje nummer av de center. Mm. Men mm. de linjerna finns alltså klara. Vi har alltid haft en rak ståndpunkt i alla frågor och kommer nog alltid ha det också. ja. ja. Då får jag tacka så mycket. Tack så mycket. Ja, vi tackar Jimmy från SUF att han har stött upp på den här debatten. Och även tackar vi vår egen som har utmanat på debatt. Erik. Och som tekniker här så tackar jag för mig och tycker att debatten har ut, varit helt utmärkt jag har visat olika ståndpunkter runt om och nu fortsätter vi den vanliga nattsändningen och nu lite musik tack hej